המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צמאם. עליהם עוף השמיים ישכון, מבין עופאים יתנו כל. משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תסבה הארץ. מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם. להוציא לחם מן הארץ. ויין ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. יסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה ברושים ביתה. הרים הגבוהים ליעילים, סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידה מבואו. תעשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. תזרח השמש יאספון, ואל מעונותם יירבצון. יצא אדם לפועלו, ולעבודתו עדי ערב. מה רבו מעשיך, אדוני,